Бог готував нас до нових бід, які наближалися. В 1948 році влада закрила наш дім молитви, засудила на 10 років нашого пресвітера, нам збирати було категорично заборонено. Через декілька років наш дім молитви зовсім завалили і більше його не існувало, і ще п'ять наших братів засудили до в'язниці. В 1956 році брати були реабілітовані, і церква знову отримала дозвіл проводити богослуження. Збиралися по хатах. Тільки в 1966 році мали вже дозвіл на орендований дім, в якому проводили богослужіння і в якому однако нам відключили електричне освітлення, і ми змушені були освітлювати свічками, а опісля карбітовою лампою. В 1970 році добилися дозволу зробити реконструкцію того дому. Розширити площу зали, розібрали стіни, перегородки, і піднявши стелю аж під дах, те вже було схоже на зібрання, але тільки зсередини, а з надвірної сторони ні, була як звичайна хата. Так ми збиралися до 1990 року. Нас вже було багато, 460 членів без дітей і молоді. Було дуже тісно, по 6 чоловік на один квадратний метр. Це по 6 членів церкви на один квадратний метр. Ні в якій душогубці не втисне стільки людей на один квадрат. Тоді же церквою був збудований домик для проживання сім'ї, яка віддала нам свій дім під реконструкцію. В 1988 році церква розпочала будівництво нового великого дому молитви, і в 1990 році розпочали проводити богослужіння вже в ньому. Перед початком будівництва церква змушена була купити дім з огородом для того, щоб там перейшла жити сім'я, яка залишила нам свій домик і землю для будівництва зібрання. В 1992 році наша церква за свої кошти придбала і реконструювала дім під зібрання у Дмурдії, де нашими місіонерами утворилася церква. Теж в тій же порі. Добудовувався новий молитовний дім в селі Кубка нашого району, де було віруючих тільки дві сім'ї, і наша церква там майже все зробила і трудом, і фінансами, за винятком того, що могли зробити ці дві сім'ї. Далі нашою церквою проводилася евангеляційна поля в Полтавській області, де у двох районах утворилися церкви. Там же були куплені два доми і реконструйовані під доми молитви. Правда, в тій купівлі допоміг фінансами і покійний брат Іван Зінчик, радіомісіонер, тому що то його батьківщина була. Далі нашою церквою було куплено дім в районному центрі і реконструйовано під молитовний дім, де наші брати проводять богослужіння. Знову нашою церквою був куплений дім для проведення богослужінь в селі Петричанка, де браття нашої церкви трудилися і трудяться. Знову нашою церквою був куплений дім для проведення богослужінь в селі Черепківка, де трудилися і трудяться брати з нашої церкви. Знову нашою церквою був куплений дім в селі Доведени Сторожнецького району і реконструйований під дім молитви де трудилися і трудяться наші брати-кам'янчани. Таким чином, можете порахувати, скільки домів купила наша церква, переконструювала та побудувала. Одинадцять домів. І все те лягло на плечі Божої церкви фінансовим тягарем і фізичними мозолями. Чи те не прекрасно і велично, я кажу так, то велично і славно, я перерахував тільки те, що видиме очима, а скільки невидимих тягарів, від кривди, знущань, гонінь і покарань перенесли ті, які йшли перед вами по вузенькій дорозі христовими слідами. Хай це вдохновляє вас, дорогі моєму серці, діти, внуки, на майбутні подвиги ради Божого царства на землі. Підставляйте свої плечі під важкий церковний хрест який церква буде нести в майбутньому, щоб ви не були безплодними, з порожніми руками, а мали з чим стати перед Господом, звітуючи за прожите життя. Еміграція віруючих до Америки Знову повернемося в 1969 рік, тому що одноразово неможливо було описувати паралельні дві події – Сам виїзд віруючих до Америки розпочався з 1989 від 1988 року. Але імміграційний дух заполонив страдальців за віру набагато раніше. Я знав про цей рух в 1969 році і думаю, що в тому році і розпочала впливати ідея виїзду на віруючих людей. Я опишу те, що знаю я. І воно може бути не зовсім точним, тому що я не був сторонником виїзду, я противився тому і всього знати не міг. Від мене, як від противника виїзду, дещо приховували. Спочатку це робилося в великій таємниці. Хто прийнявся тією ідеєю, то писали прохання дозволу виїхати за кордон із Радянського Союзу назавжди. Але ті свої заяви не давали відразу владі, тому що таких відразу були би веселі до Сибіру чи до тюрми. Ті заяви таємними стежками збиралися невідомими людьми, які мали заграничні контакти і передавалися в ООН, тобто Організації Об'єднаних Націй, таким займатися в комуністичній державі під носом кегібістів було дуже небезпечно, тому що в тих заявах писалося таке. Я такий-то прошу дозволу на виїзд в любу комуністичну країну, щоб я міг там вільно сповідувати мої християнські переконання. Таке формування їхніх прохань було для комуністів як душ для жуків. Дозвольте виїхати куди угодно, тільки щоб не уважити. Такі люди для комуністичної системи були ворогами номер один. Але ті люди подавали їм свої заяви після того, як узнавали, що копії їхніх заяв уже знаходяться в Організації Об'єднаних Націй і коли Організація Об'єднаних Націй вже знала, хто проситься виїхати з-під безбожного ярма. Якщо б комуністи таких судили, то увесь світ би був узнав про те, що Радянський Союз порушує Хельсинську декларацію прав людини, яку він добровільно підписав перед лицем всього світу. І ООН з підтримкою всіх країн світу за таких би заступився – а Союз Нерушемій на тому втратив би дуже багато і нажив багато могутніх ворогів. І комуністи змушені були далі лукавити, щоб не здарали лицемірну маску гуманності з їх справжнього обличчя. Тому влада рад, отримуючи такі заяви від своїх підданих, не судила їх не від... і не відмовляла у виїзді, тільки трохи ще затримувала їхній виїзд бюрократичними методами. А те, трохи в кавичках, тримало 13 років. За ті 13 років ті люди, які подали свої заяви на виїзд, пережили немало. Їх постійно викликали представники влади і ніби миролюбно домагалися від них, щоб вони відмовилися від своєї ідеї. І те робилося напористо через сільські ради, через районні та обласні структури влади через людей, яких посилали, щоб їх переконати, що їхати нікуди не варто. Дуже згуста ходили представники влади і по домах таких людей, щоб залякати їх Сибіром, білими ведмедями, тюрмою і таке інше. Але ніхто не передумував, хто рішився на переселення. Такий рішався на основі Божого відкриття яке отримував, що йому потрібно виїжджати. І такі були готові йти на все, хоч що би сталося з ними. Вони йшли на зов Господній. Я вірю, що розпорядженням, кому виїжджати, а кому залишатися, розпоряджався Бог. І тому з цього приводу було багато непорозумінь між народом Божим. Ми бачимо результат. Сотні тисяч виїхали, а ще більше залишилося на своїй землі. І ти, діти Божі, і ти, діти Божі. Богові одних було потрібно тут, а других там. Тим, котрі мали бути там, Бог не повилював виїжджати, а хто потрібний тут, таким повилював. І те приводило до непорозумінь між одними і другими. Ті, які повинні були залишатися, не могли чути того наказу, який лунав тим, хто повинен бути тут. І люди, навіть ворожі, дивилися одні на одних. Ті, які виїжджали, рахували тих, хто залишався, що вони не довіряють Божому відкриттю, а ті, які залишалися, рахували тих, хто виїжджав, що вони погналися заложним зовом, щоб гарно пожити в Америці. Те було як бужою перевіркою всіх нас, як ми віднесемося один до одного. Якщо ще буде світа сонця, то історичні часи покажуть, для чого ми тут. Та вже й тепер ми бачимо, через 15 років від перших емігрантів, які переїхали, що немарно переїхали. І якщо вистоїмо в цьому випробуванні, яке маємо, і Бог зможе залишитися між нами, то станеться те, для чого він нас сюди післав. Тринадцять років тримав час переконування і залякування тих, хто подав на виїзд. Тільки в 1989 році відпустили перших іммігрантів з Союзу. У нас з Кам'янки першими виїхали воробці Дмитро та Георгіна, другими телегузи опісля Семчуке. Потому Молофії, далі Білічуки та Грижуке, після чого вже ми. Емігранти перших років виїзду виїжджали не з таким комфортом, як ми. Вони виїжджали по єврейських візах через Австрію та Італію, де мали тривалі зупинки, жили в готелях, дожидаючи, куди кого направлять. А ми вже та інші після нас Їхали по родинним зв'язкам, прямо туди, де вже жили наші. Летіли воздушними суперлайнерами з Москви прямо до місця призначення. Я був спочатку проти виїзду. Коли я взнав, що потрібно писати заявки такого зразку, що відпустить мене в любу некомуністичну країну, я сприйняв те, як політичне гасло – щоб оскаржити владу, при якій ми жалі. А в Слові Божому написано, царя чистіть. І я не погоджувався їхати. Думав, що верніше буде перед Богом залишитися на своїй землі, страждати разом з своїм народом і трудитися для Нього. Тим більше, що прийшла свобода і вже дійсно можна щось і зробити в плані евангелізації. А мої сини всі хотіли їхати, та без мене не могли, тому що тільки я мав родинні зв'язки, де в Америці вже були мої дві рідні сестри. Повинен був першим виїхати я, а вже тоді після мене, до мене мої діти. Так проминуло більше року від виїзду моїх сестер. Економічний стан на Україні дуже погіршов. Народ став озлоблений на свій уряд. Людьми заволоділа міжнаціональна ворожнеча. Здавалося, ми на грані політичного зриву чи якоїсь революції. Всі державні устої з законності рухнули. Що далі буде, ніхто не міг того передбачити. Я був зовсім спокійний, вірив, що моя доля в руках Божих. І воно дійсно так було. Бог журився за мене. В Божому плані було не так, як думав я про себе. Одного разу заговорив до мене один комуніст, який був благосклонний до мене. Він сказав мені так. «Никодин, якщо ти маєш можливість їхати в Америку і не поїдеш, то ти нерозумний. Подивися крім себе, що твориться. Хто може знати, що завтра буде? А в тебе вісім синів і один зять. Майже всі вони в таких роках, що якби щось політичне заварилося, їх примусять урудувати автоматами.